Mi ez a beképzelt vándormadár, akit magán kívül nem érdekel semmi másba, meg csak belefojtja a szót? Mit keresik? Fiola János vagyok. Mit fogadtak be? Kíváncsiság a helykeves és a jobbító szándékhajt. Elmegyek képzelt árbózkosarabbon. A 2017 július 27-e csütörtökön az olgák és a liliánák ünneplik a névnapjukat. Szilágyi Lilián, talán jól mondom, Kálmán Olga is ma ünnepli a névnapját, így aztán rólam a neesség szó. Pontosabban mondva a műsoráról, arra talán holnap kerül sor, Ma másról beszélek Önöknek. Elérhetőségem ez két telefonszám 061 489 és 06 Ez a Felkelt Jancsi Fiala János műsora. Volt egy műsorom, Kejfej Jancsi volt a címe, és holnap az jelentkezik. A Felkelt Jancsi és a Kejfej Jancsi között alapvetően az a különbség, hogy az egyik egy órás, a másik három órás, és nem ez az egyetlen különbség, az egyik hét órakor kezdődik, a másik kilenckor. Egyéb más különbségben itt most nem mennék bele, de az ős műsorban, a Kejfej Jancsiban azt mondtam időnként, hogy van egy műsor, amely elválasztja a fontos a fontos talantól. Egy műsor, amely bátortalan kísérleteket tett az igazság felderítésére, annak az igazságnak a felderítésére, amelyre ki tudja, van-e szükség. Mindannyian tudjuk, hogy mire van szükség. Szükség van vízre, szükség van élelemre. Hogy az igazság vajon egyenrangú peremfeltétele az életnek, mint a víz és az étel, Mentálisan biztosan, fizikálisan biztos, hogy nem. Független attól, hogy milyen pszichoszomatikus jelenségeket tud produkálni valaki, hogyha az igazságtól távol éri az életét, de a pszichiátere megtanított arra, hogy ha az ember valamiről akar beszélni, akkor azért nem árt, hogyha viszonylag közelről ugrik el. Így aztán a sok általánosság után jöjjön a konkrétum. Sok mindenről akartam beszélni ma, de könnyen lehetséges, hogy két beszélgetés lesz. Összesen az egyiket én tartom, a másik egy interjú lesz. Kezdek. Ma a 2017. július 27-e péntek van, vagyis péntek lesz, ma csak csütörtök van. Ez a felkelti Antszi, minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes kísérlet az igazság felderítésére egy 14 éven aluliaknak nem való műsorban. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A nyitott dialóg alapítványt Lengyelországban hozták létre 2009-ben Ludmila Kozlovska, aki jeleg az alapítvány elnöke kezdeményezésére. Az alapítvány törvényes célja az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme a poszt szovjet térségben. Az alapítvány különös figyelmet fordít a régió legnagyobb országaira, Kazaksztára, Oroszországra és Ukrajnára. Az alapítvány célkitűzéseit megfigyelő missziók szervezésével tölti be, idejétve a választások megfigyelését és az emberi jogi helyzet nyomonkövetését a poszt-szovjet térségben. A tevékenységek alapját, alapján az alapítvány elkészíti jelentését és terjeszti azokat az Európai Unió intézményei, az ebesz és más nemzetközi szervezetek, az uniós országok, külügyminisztérium és a parlamentjai, az elemzők, központok és a média intézményei között. A megfigyelési és elemzési tevékenységek mellett az alapítvány aktívan együttműködik a külügyekkel, az emberi jogokkal és a poszt-szovjet országokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó parlamentekkel annak érdekében, hogy támogassa a demokratizálódás folyamatát és a belső politikák liberalizációját. Az alapítvány tevékenységeinek jelentős területei közé tartozik a politikai foglyok és menekültek számára nyújtott támogatási programok is. Az alapítvány állandó képviselet irodái Varsóban. Kijeben és Brüsszelben találhatóak föl. 2017. július 14-én, tehát több mint tíz nappal ezelőtt, ez az Open Dialogue Foundation közé tett egy jelentést, egy tanulmányt, amelynek a címe Magyarország a kazaksztáni diktátor szolgálatában. Kérdőjel. Szerzői Igor Szevcsenko és Ludmilla Kozlovska. Ez egy meglehetősen hosszú tanulmány, illetve jelentés, ezt ennek az interneten felelhetik az Open Dialogue Foundation oldalán. Még egyszer a dátum 2017. július 14-e. ehhez képest, mármint a dátumhoz képest 2017 július 26-án azaz tegnap 11.42 perckor jelent meg az Indexen Földes András írása cím újabb baltásgyilkos ügyet húzhat magára Magyarországra semmi kérdőjel hangzatos, hangulatkeltő cím. A baltás gyilkos kiadatását hasonló kellemetlen helyzetbe kormányozhatja magát a Magyar Államasból, és egy másik kérdéshez vajon kellemetlen volt-e, vagy más a megfelelő jelzős szerkezet. Csak keresem, hogy Földes András és az Index a tegnap megjelent írás melyik részében hivatkozik az Open Kezdetű Alapítvány tevékenységére. A fogdában Kadesovat ugyanis személyesen látogathatták meg a kazak állam emberei, értesülhet, értesültük az ügyel foglalkozó emberi jogi szervezettől, az Open Dialogue foundation Kadesovnak a bekapcsolták egykori főnöket Törökországban elfogott, és Kazaksztánban szállított Zsárin betov telefonját is, és így tovább, és így tovább. Magát az ügyet itt most azért nem említem, mert akkor teljesen szétszállazhatatlan lesz az, amiről én beszélni akarok. Mindaz, amit itt elmondok az természetesen a tévedés kockázatával mondom. Én nem találtam, de lehet, hogy ez az én hibám, és hogyha ezügyben önök találnak bármit, akkor már most abba hagyom ezt a mostani elemzést. 061 099 és 06 ez az ez a két elérhetőségem, ez egy város és egy mobil szem. Tehát én az Open Dialog Foundation írását találtam meg bázisnak, és tehát egy július 10-én vagy 11-én megjelent írás, amelyre július 26-án hivatkozik. Az Index, amely ma már a klubrádióban úgy beszél, mint aki, akik egy hónapja kérdéseket tettek föl, vagy tettek föl a belügyminisztériumnak, és nem válaszoltak, ami azt jelenti tehát, hogy ők teljesen függetlenül az Open Dialogue Foundation-től foglalkoztak ezzel az ügyjel, de ennek semmilyen jelét én legalábbis nem tapasztaltam az indexen, viszont azt tapasztaltam, hogy ami az Open Dialogue Foundation jelentését illeti, az szinte egy az egyben veszik át. Természetesen angol fordításból. Az Open Dialog Foundation oldalán található jelentés sokkal részletesebb és sokkal visszafogottabb hangvételű, mint az indexé, amely belpolitikai vonatkozásokat, magyar belpolitikai vonatkozásokat előszeretettel említ a Lengyelországban szerkesztett laphoz képest. Ideértve a cikk címét is. Amikor ma a klubrádióban a teljesen felkészületlen Rózsa Péter kérdezte Földes Andrást, ennek nagyjából fél órája, akkor Földes András már az Open Dialogue Foundation nevét sem említette meg, csak hivatkozott egy forrásra, amely alapján ők dolgoztak. Hogy vajon ezt megelőzően is dolgoztak-e ezen az ügyön, azt a teljesen felkészületlen Rózsa Péter, Azért se kérdezhette meg, mert a beszélgetés alapján, amelyre egyébként 5 percet szánt. Itt hát a klubrádió 5 percet szánt, és már el is döntötte a cím alapján, hogy neki erről mi a véleménye. Ő egyáltalán nem olvasta az Open Dialogue Foundation oldalait. Az az igazsághoz tartozik, hogy a mai beszélgetésben is megemlítette Földes András, hogy itt korán sem makulátlan, tisztasságú személyek küzdelméről van szó. Ennek kapcsán azonban még véletlen se kérdezte azt meg tőle Rózsa Péter, hogy akkor hogy jön ide a Baltás gyilkos, ahol a Baltás gyilkos áldozata, hát ott nem nagyon tudunk arról, hogy neki milyen makulája volt leszámítva azzal szemben, aki őt megölte. A két történet egybevetése, mint Körte és Alma, mind a kettő gyümölcs. Egyébként sok közük nincs egymáshoz. Mondanám rossz indulatúan, hogy ami összetartozik, az összetartozik, de én nem gondolom, hogy az Index és a Klubrádi összetartozik. És aki megtalálja azt, hogy az Index már foglalkozott az Open Dialogue Foundation előtt, július elején is ezzel a történettel, akkor egy olyan dologra fűztem fel a mostani mondandómat, ami nem létezik, és rossz az, aki rosszra gondol, és akkor az a rossz én vagyok. Fontoskodásomban, amit tőlem nem idegen, tegnap odáig mentem, hogy írtam Földes Andrásnak, és mielőtt még ebbe a mai gondolatmenetbe belekezdtem volna, írtam még egyszer. Én azt írtam, Tisztelt Földes András, jól látom, hogy ez az alapítvány szöveg szinte azonos átvételet 11 nap után Fiala János. Én itt most Földes András válaszát nem fogom szó szerint elmondani, de száfolata nincs abban benne annak. Amit én írtam, ezzel együtt amikor válaszolt, azt írtam, hogy köszönöm, értettem. Ma az alábbiakat írtam neki, 8 óra 48 perckor. Hát nem. A mai klubrádiós beszélgetésben már a hivatkozási alapú szolgáló alapítvány neve sem hangzott el, amit te, az Index a sztorihoz hozzátehetett volna, annak gátelt emelt a BM, amelyhez fordult az Index, de semmilyen adatot nem szolgáltatott a belügyminisztérium. Ez így sem teljesen korrekt, de vitatott moralitású személyek kapcsán a Baltás sztorira hivatkozni szerintem provokáció. Írtam én. Azóta már megszületett a válaszföldes András részéről, Amely egy udvarias és elhárító válasz, amely érdemben egyáltalán nem foglalkozik azzal a felvetéssel, amivel én éltem. A Baltás gyilkos történetével hosszan foglalkoztam Navracsis Tiborral, talán még emlékeznek rá. Ezzel a mostani történettel érdemben nem foglalkozom, arra ott van. Az Open Dialog Foundation, amit szerintem nehéz meghaladni, mármint amit ők tettek le ügyben az asztalra, amit az Index és a Klubrádió ma ügyben és tegnap csak az Index elkövetett, az az újságíró szakma szégyene. Nem tudom, mennyire voltam érthető, nem tudom, mennyire voltam érthetetlen, ha kérdezni akarnak, ha nem is szívesen, de válaszolok. 061-489-0999 és 0630-6771161, elmondom még egyszer. 061-489-0999 és 0630-6771161. Maga a történet egyébként arról szól, hogy egy kazaksztáni menekült, aki a bankszakmában dolgozott, és akire megharagudott a kazaksztáni diktátor hosszas vándorlása után Magyarországon, hogyan kerülhet abba a kényes helyzetbe, hogy kiadják őt kazaksztánnak. De aki magára a történetre kíváncsi, azok számára minimálisan se szeretném ennél jobban összefoglalni a történetet, az ott van az Open Dialogue Foundation oldalán, annál jobban az ideg se tudta volna megírni. Különös tekintettel arra, hogy neki saját kutatás, ez ígyben úgy tűnik nem volt. 061489099 és 063677161. Ha azt kérdezik tőlem, hogy én ezzel miért foglalkozom, akkor megmondom, hogy miért foglalkozom ezzel. Ha valamiért én büszke voltam a Kejfe Jáncsére, vagy hogyha valamit a Kejfe tudott, az az volt, hogy miután se önöknek se nekem mindenhol nincs fülünk, szemünk és bőrtapintásunk, próbáltam egy olyan világérzékelést lehetővé tenni, amely alkalmas volt arra, hogy önök téli kabátba menjenek ki az utcára, ha egyébként hideg volt, és tényleg napszöveget vettek föl, ha egyébként sütött a nap. Biztos számos alkalommal tévettem és napszöveget adottam önökre akkor, amikor egyébként éjszaka volt, bár ilyenre azt hiszem viszonylag kevésszer került sor. Maga az újságíró szakma kritikája semmi más, mint elmenni a szemészhez, vagy személyeknek azt mondani, hogy maguk is menjenek el személyhez, ahogy egyébként siáterek is járnak terápiára saját maguk kontrollálása érdekében. Ez a mai világ nem sokban különbözik a tegnaptól, maga az emberi természet nem változik. Az, hogy ki milyen képet kap arról a világról, amiben él, annak én alapvetően azért tulajdonítok jelentőséget, mert ebben a szakmában, ha ez egy szakma, dolgozom, vagy dolgoztam. Jó reggelt! Csak egy kis fontoskodás. Szuper! Köszönöm szépen! Érdemi fontoskodás, nem. 061 489 és 06 nagyjából egy tucat perc múlva felfogom hívni Császi Zsoltot. Én ide ma más témát nem ajánlok. És nem is hozok. Ha önök bármilyen témát megemlítenek, akkor hallgatok, vagy reflektálok. Ha bármivel kapcsolatban, amit elmondtam, kérdést tesznek föl, vagy vélemény nyilvánítanak, örömmel veszem. Ha nem, akkor a Roger Waters féle fal fog itt szólni. Nagyjából még tíz percen át Figyelek, a valamire. 061 -9 -9 -9 -9 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Kiterjesztően, ha gondolják, beszélhetünk a mai magyar helyzetéről, de nem arról, hogy fideszes -e, vagy nem Fideszes, hanem hogy hogyan működik, mint tükör. 061- 4 8 -9 -9 -9 -9, ez egy városi vonal, és 0 ez egy mobil szám. figyelek avamire. 061 489 és 06367 A konkrét történet kapcsán vagy a magyar sajtóról, ahogy gondolják. 061 és 0367 06 egy város és egy mobil szám, rajtam nem múlt. Rajtam nem múlik. 8 perc, és felhívom Császi Zsoltot. Ship smoke on. Káci Gsó, 3. rész. Ott hagytuk abba, fővárosi vagyon kezelő. Igen. Ez a Budapest fővárosnak a, az a cége volt, egy gazdasági társaság, ami a fővárosnak azt a vagyonát kezelte, ami a privatizáció révén azzal kapcsolatban került a fővároshoz. Tehát mikor az állami vagyont lebontották a Nóa rendszerváltás során, akkor egyik része maradt a központi kormányzás a alatt, ez az állő APV, illetve avrt és az önkormányzatok is jelentős vagyonhoz jutottak, az ünnezett Föld alapján, illetve a korábbi önkormányzati cégeknek a vagyonátorok költék meg, illetve cégeket, valamint a keleti önkormányzatok már döntendő de már is lakás vagyon. Tehát ez volt az a vagyon tömeg, amit valahogy kezelni kellett, és akkor erre általában olyan megoldás választottak az önkormányzatok, hogy létrehoztak ilyen feladatok és speciális céget. És az ön életében ez milyen változást vagy mit hozott? Annyiban nem hozott különösebb változás, hogy ugyanúgy vagyonkezeléssel és privatizációval foglalkoztam, hiszen ezeknek egy része olyan vagyon volt, amire nem volt szükség a fővárosnak, hiszen kapta olyan járulékként, gyáradékként, ezekre meg kell szabadulni, másik részét kezelte, ott a tojnos érdekeket kellett képviselni, tehát nagyjából úgy azt csináltam, mint a korábban az álmi központi szélában. De mi volt a munkahelyi neve? Mi volt a munkahely neve? Nekem uh -huh. jogtársos voltam. Ahol? Bene, ezzel a hol? Mert egy családos el. Tehát ez egy részvétársos volt, DFKD-nek. Lőttetik a mai napig működő. De ez egy ilyen munkatársi, vagy ez valamilyen ranggal együtt járó, vagy pozíció? Nem, beosztott voltam továbbra is. Mit tartozott Látom. önhöz? Hú, a gazdasági társaságokban a főváros képviselte, itt az elekszeres spektrumot meg lehetett ismerni, tehát olyan cégeket, mondjuk a PIK, ahol nagyon pici részesedés volt a fővárosnak, vagy olyanok, ahol nagyobb például a nagybani piac. Ezek a történetek, illetve azok az esetek, amelyekkel ön foglalkozott, azok jogi történetek voltak? Nem csak, hiszen itt tördősítő döntéseket kellett hozni, ezeket a tördősítő döntéseket általában nem mi hoztuk, hanem a fővárosnak az értékes bizottsága. Ezeket hajtottuk végre, és egy ilyen szakapparátusként javaslatokat tettük, hogy mit kéne tenni. E, Soha nem lehet, került abba a helyzetbe, hogy olyasmit kértek volna öntől, amire egyébként a jogászi lelkismerete azt mondta nem, volna, hogy nem. Nem, nem, igen, nem volt. Viszont Azon ügyeket, az ügyeket leszámítva, amelyikben az egyikben felmentett és a másikban Igen. pedig uh, ítélet született, és gyakorlatilag ez képezi uh, a mi kettőnk beszélgetés sorozatának az alapját. Semmi olyan történet nem volt, ami egyébként uh, az ön jogi döntését, vagy egy bizonyos történethez való jogi hozzáállása, a kettő ugyanaz, uh, valamilyen fórumon vitatta volna, anélkül egyébként, hogy arról a nagy nyilvánosság tudhatott volna? Tehát itt két dolog van, van egy szakmai vita, és vagy fontos, hogy nem volt büntető eljárás. Így, így, ahogy mondja, a kettő között érdemli a különbség. Igen. A jogvitákról is csak annyit, hogy pert nem készítettem emlékezetem szerint. Tehát 2010, 2010, addig azért voltak jogviták, bíróságböntött, közbeszed, döntöt bíróság stb. Ment olyan nem... ügy kapcsán, amelyben önhozott döntést. A jogi kérdésekbe igen. Tehát, Illetve nem ön hozott kérdések. döntést, hanem az a szervezet hozott az ön véleményezési alapján döntést, ahol egyébként ön dolgozott. I igen, igen, igen. Tehát ilyen, de semmiféle szabásért és bármiféle... Kellett-e bármikor így, de... egyébként munkahelyet elhagynia amiatt, mert egy döntése miatt felelősségek vonás elmaradása okán ezt az utat választotta a munkáltató. Nem, nem, nem, nem volt. 2007-ben volt életem első munka, itt aminek azért más volt a hátterébe, de azt is simán megnyertem fél év alatt. E, odáig akkor el fogunk jutni, ezt föl fogom 2007, de akkor most nézzük, hogy a fővárosi vagyonkezelő után hogy alakult az élete? A fővárosi vagyonkezelő után jött egy, még alapta, és azért még egy száll kimaradt, hogy én az önkormányzatokban és így politikával is anyagok kapcsolatban maradtam, hogy 91-től tagja voltam a 11. önkormányzat jogi és közidaggatási bizottságának. Ez azt jelenti, hogy minden önkormányzat úgy működik, hogy van képviselő, tehát is vannak különböző bizottságok. Az egyik ilyen bizottságnak, én azt láttam, hogy egyébként születésem volt a 11. keretben, a Magyarországon költőnél, tehát a jogi bizottság volt a 11. keretben, ahol 91-től 98-ig én tag voltam, és az is egy jó alapot adott arra, hogy állások lássuk, hogy egy működik. És még a félási vagyonkezelő alatt kaptam az első vezető beosztást. Nemzetesen, hogy volt egy, vagy most is van, egy kerületi félvárosú vegyes tulajdonú városfejlesztő cég a Rév 8 RT. Ő micsoda? Rév 8. Értem, de az micsoda? Az rehabilitációs és városfejlesztő ez a rév, Igen. 8 8. kerület. Ennek az volt a feladata, hogy a 8. kerület városfejlesztési feladatait koordinálja, menedzselje, javaslatokat tegye a tulajdonosok felé a és a kerület felé. Ez egy részintárság volt, és ennek voltam én az elnöke 2000-től, és az egyik legnagyobb sikerünk volt a korvin negyednek a megvalósítása. Ebből aztán lett szintén bűnügy, mert van, voltak ezek a kerületi bűnügyek, és a nyolcadik is beleesett a sorban 6. nyolcadik után, de itt megint előre szaladnánk az időben. Tebb Ezt Kettőben 2002 fejeztem be a BFVK-nál a, a munkát, és utána elmentem vezető jogtanácsosnak a Nemzeti Autópálya fejlesztő, illetve akkor csak Nemzeti Autópálya Hogy írunk? 2002 ez tehát a Megyesi Kormány. Idején. A fővárosnál volt, ebben a fővárosi vagyonkezelőben volt ilyen hosszú ideig? 5 évig, igen. Tehát mondjuk 92-től 2002-ig, tehát 10 éven át megszakítás nélkül foglalkoztam önkormányzat és ha. állami vagyonkezeléssel. És Hirtelen 2002-ben miből lett elege, vagy hívták? Ő hívtak, mert akkor kormányváltás volt, és ez a autópálya lehet, hogy arra hoztam léte még annak a Fidesz, hogy a nagy autópálya programokat több menedzsejnek. volt az a mondás az Orbán kormány alatt, az első Orbán alatt, hogy nem kell egyes metró, ráállították a 4 építését, és helyette építjük autópályákat. Hogy elkezdtek autópályákat építeni, és akkor erre hozták létre a nemzeti autópálya-értét, ami viszont úgy működött, hogy nem volt saját jogi részveg. 2002-vel emlékezettem, szerint nem a Fidesz nyert. De ezt a társaságot előtte hozták létre, 2000-ben, 1999-ben. Uh -huh. Tehát a társaság megmaradt, Fidesz az ment, a társaság maradt, jött egy új vezetés, egy nagyon régi kedves tanárom lett a, a vezényigatgatójának a cégnek, a Bornárdoltán tanáról, aki pénzügyi jogot tanított nekem és akkor ő keresett jogászt, mert nem voltak saját jogászai, hanem ilyen Fidesz közeli ügyvedírozák látták ezt a feladatot, és ehelyett fájtott egy saját amit ami töredék árból, végezte azt a feladatot, amit korábban... Honnan ismerték egymást? Honnan ismerték egymást? Hát az egyetemben mondtam, hogy személyen uh -huh. volt a de honnan ismerte azt követően? Hát azért az ember, de elég sok ember tanít, akit aztán utána nem biztos, hogy hát, utána az nem. egyetemről is ismert, hogy egymás a szomszéd tanszék az a, Önnek ez az, az, az egyetemi az állása egészen meddig volt meg, vagy valami? A változtatása még. Tehát 2010 őszén vették le a néztáblámat, amikor meg a, a az előzetesbe, és olyan régóta lehetett, hogy különött a fal, megnólt feketedve és egy ilyen fehér maradt a néztáblám helyén hogyha idő után egy osztályvezeték professzornak a tábláját a tábláján ne legyen ott lyuk. Hát, És az az érdekessége a dolognak, hogy az egyik szomszédunk volt a pénzügyi tanszéka, mondjuk a Darák Péter Jelgi Kúrjánatány, tudom már most is, a Gondnázoltán tanáról, a másik oldal, meg a büntetőjogászok voltak a Pólt Péterem vagy akik viszont a későbbiekben, hát mondjuk más oldalokon is megtennünk a Igen. Hát ilyesmit én is mesélhetek, mert ugye engem megtanított a Györgyi Kálmán, összetudjuk rakni a közélet Igen, fotótablóját. Igaz, nála nagyon szép emlékeim vannak, Györgyi Kálmán professzor úr Poltéternél, már akkor sem voltam neki, szimpatikus meg kell elnítsen, de ahogy korábban mondta, hogy a Fidesznek szakértője voltam, és jól emlékszem, Poltéter és akkor volt szakértője a Fidesz akciónak. Tehát akkor... Amikor önt 2002-ben elhívta Bodnár Zoltán, Igen. akkor... Ugye mi a történetet jóval korábban kezdjük, és nem tudom, ki mindenki követi végig, mert ugye ezek a mozaikok, ezek egyenként is érdekesek, de alapvetően mégiscsak azért rakjuk ki, hogy a végén álljon össze egy képé, hogy fontos volt, vagy teljesen fontos talán az ön politikai hovatartozása vagy múltja, kizárólag a szakmai hozzáállása volt-e. Azért a állások voltak, tehát azért volt jelentősége, de nem ezen volt a dolog, illetve én, én 93-tól aktív vagy szerepet nem játszottam. E, utólag tisztáztuk telefonbeszélgetés során, csak hogy ne legyek álszemérmes, és nem mondják azt a hallgatók, hogy a saját részevet illető részt eltagadom, hogy amikor Bodnár Zoltán illetve az állami autó, állami az, á, az állami kezelő illetőleg a NIF elődje, az állami autópálya együttműködött velem, pontosabban mondva a BT-mel és a rádióműsorommal, akkor annak papírjai átfutottak az ön kezén is. Vérletőleg, de be kell vajon, nem emlékszem el, de nem ezt nem beszél, Nem egyáltalán nem eszlám. Tehát itt egy vezető jogtácsosnak a mit tudom én, a kormányzati jogszabályegyeztetési feladatoglómat keresztül mit tudom, a nemzetartalom programot és véleményezt és nem tudom miért és a ki nem át állt minden átszaladt, és utána ez a telletartás specifikálva lett, mert létre voltak külön közbeszerzési igazgatóságot és szépváltották a jogi részt és a közbeszerzési igazgatóságot vittem tovább úgy, ott is a jogi feladatokat érváltam a honában Ugye ez és, ott a bitvai féle történet után vagyunk Önök független volt a Bitvai, mert a Bitvai az állami autópálya kezelő volt. Ők azok, akik szedik az autópálya díjat, és fenntartják az autópályákat. A másik cég, a Nemzeti Autópálya, amit most lisz hívnak, pedig építi az újat. Azt autópályát. én értem, csak azt mond, a Bitvai féle történet, csak azért említem. azon nem a... volt dolgom, szerencsére vagy... Mert azt követően e került ön oda. Vagy akkor. Nem, hogy nem, azt, nem, vagy nem, akkor nem, már, már ott előtte. volt és azt követően egyesült a Bodnár keze alatt a két cég. Nem, mert úgy emlékszem, hogy a Bodnár tanárul volt az igazgatóság elnöke így, az így. autópálya kezelőknél, és az a építőnél a nemzeti autópályánál viszont ő volt a igazgató, Igen. Majd később ő lett az igazgatóság elnöke így, és így, is. Így, így, Így, igen. És tudtam, hogy megtartotta az átkás, tehát az autópályokat az előségi elnökséget, Igen, így, Igen. De ott is soha nem volt Igen. Tehát, ez ezzel igaz. Tehát operatív feladatokat tudtam. Ez így van, így van, de a két terület a szó valamilyen értelmében Igen. az ő kezében jelen volt, vagy az ő irányítása Igen, alatt. Igen, tehát van ebbe is ráció, hiszen volt munkakapcsolat a két társaság között, hiszen a elkészült az autópályokat, átadtuk a ha garancsági problémák voltak, akkor jöttek is és a többi. Volt benne logika. Is. Mennyi ideig volt ott? Nem csak 2005-ig vagy 2006-ig. Azt hiszem, az 3 5 ez három és fél év, de hát ez nagyon intenzív volt az 3 és fél év. Tehát akkor az egy vezető állás volt, ami az a hogy munkaidőm. A kötött, úgy értem. Ez azt jelenti, hogy nem 8 órát dolgozhattam, hanem 10-12 órát, mindegyő többé vezető, és ugye már akkor volt egy nagy rohan munka, hiszen amikor a 2002-ben a új kormány, a megyes kormány átvette az országot, akkor volt az országban 400 km autópálya és három évvel később már olyan ezer kilométernel tartottunk, hogy ennyi volt építés alapegészbe átadva. Tehát mondjuk, amit 40 év alatt építettek négyszázat, ahhoz képest mi három év alatt másfélszor annyit tudtunk vagy megépíteni, vagy elkezdeni az építést. Tehát ez egy hatalmas munkamótól van feladat. Viszont nagyon élveztem, mert nagyon érdekes dolgokat láthatott az ember, tapasztalhatott, hogy készül egy autópálya, meg, hogy miből áll össze az egész szer előtte, annyit tudtam az autópályáról, hogy 130 lehet rajta menni. Most ehhez képest az ember megtanulta, hogy hogy áll össze a szerkezete, hogy működik a közlekedési infrastruktúra, stb. stb. De nem az... csak ennek van a jelentőségem, annak is, hogy ön már ekkor annyi ideje foglalkozott a szó szoros vagy a szó átvitértemében közvetlen és közvetve ingatlanokkal, hogy azért az ember azt feltételezi, és azért olyan területen, amely nem kicsiben dolgozott, és amivel kapcsolatos ellenőrzés nemcsak a sajtó, és csak a politika által, de magában az intézményen belül is, hogy a mindenkori állami ellenőrzés meglehetősen ö, nagy mértékben volt jelen, és hát ugye az ön pedigréje eddig alkalmas volt arra, hogy ezeket az állásokat egymás után vigye és fenntartsa, hogy az ember azt feltételezi, hogy ennek a területnek egy tízes kellene nagy valószínűséggel 9,9 szinten hozzáértővé kellett válnia? Hát be kell valjam, hogy egy olyan, egészen biztos, tehát később, mikor átnéztem az üneltrajzomat, tudtam, hogy nincs az országban még egy olyan ember, bármit jogász, ember biztosan, aki ennyi állami vagyunk kezelő cégnek dolgozott volna, tehát magyar szóval a gyakorlati tapasztalatom az szabad azt mondani egyedülálló. Tehát olyan volt, hogy egyes cégeknél, különböző vagyon volt, de hogy, hogy az összes nagynál illetve a legbelébb önkormányzati lett volna, néletfónak, valaki tudtommal nincsen. Tehát van egy szakmai tapasztalat. Az orra egészen az ominózus történetekig nem csalta meg soha? Nem, nem. Mint hogy És ma azt mondja, hogy ezekben a történetekben sem csalta meg az orra? Nem, nem. Továbbra sem tartom, hogy ezek tiszta ügyletek voltak, az a Börszer szolgálták, Ha ügyet lehet kreálni, akkor bármelyikből lehet. Tehát úgy, úgy tudom, hogy voltak is erre tervek a Fidesz Boszolkány konyhájában vagy az autópályás ügyekből is kreálnak egy szép koncepciós pert. Kaptam eljárt. Ó, hát nem csak hát, azért ennél, ennél cifrában a helyzet, hiszen nálam jártak, és műsorban is volt szó arról, hogy Keller László elszámoltatás ügyi biztos, hogyan járt volna el, aztán később az ön által is említett fideszes irodákkal kapcsolatban, és itt említettem önnek még korábban a Bártfai be, illetve Beatrix, illetve a Sárhelyi Zoli nevét, aki ugye a Bea, Beatrix semmilyen képes Bea, mert nem egy közvetlen ismerettség, de Sárhelyi Zoltán nekem azon kevés egyike volt, aki nekem jó barátom volt. Függetve attól, hogy ezen a területen teljesen érdeket, teljesen véletlenül a Korn kezve kezdve a Harsányi Gáboron keresztül olyan ügyvédek dolgoztak, akiket én ismertem, és akikkel kapcsolatban én nagyon igyekeztem távol tartani magamat attól a helyzettől, hogy szakmailag meg kelljen őket ítélnem, mert a személyes ismerettség okán ha csak nem volt, muszáj. Mert ugye a munkám az ebből a szempontból szent, és hogyha a munkám azt kívánta meg, hogy én mindenféleképpen átgázoljak ezeken a kapcsolatokon, de valahogy nem gázoltam át, és emiatt a lelkismeret furdalásom nincs, olyasmit nem követtem el, ami jogilag elítélhető, hogy egyébként van-e olyan ember, aki morálisan engem emiatt elítél, Hát ezen a szituációban biztos, hogy volt ilyen, de néhány ember, és ezek közül kettőt említettem, akkor csak annyiban számít, hogy ők ugye együtt dolgoztak Harsányival, de a Harsányi Gábor és a Sárhegyi Zoli függetlenül hogy más-más éra, más-más reprezentánsa volt, jogi reprezentánsa, a velük és a hozzájuk fűzött viszonyom az óvattal, óvatosságra intett még egyszer az ügyben, ha csak nem muszáj, akkor ezeket a területeket tartsa maga Tása tá, magam távol, függetlenül, hogy nagyon fura érzés volt ö, olvasni adott esetben a Keller papírokat ö, Sárhegyi Zoltárról, mert, mert ha igaza volt, akkor azért, ha pedig nem volt igaza, akkor azért ö, volt nagyon rossz érzés. És ez azért bír jelentőséggel, és ezt még el, önnek el kell mondani, mert amikor a telefon, ezt nem említettem, hogy ez azért is volt számomra egyébként nagyon kínos és kényes, mert Sárhegyi Zolival egyebek között a kapcsolatom éppen politikai okok miatt, vagy a a, vagy, a, vagy a látszat, vagy vért hovatartozás miatt szűnt meg, aminek ráadásul egy manifest bizonyítéka is sajnos a kezemben van, mert a barátnőm, aki eh, akkor szerintem, hát nem tudom, hogy akkor már a barátnőm volt-e, vagy csak hozzám nagyon közel álló személy, eh, az 50. születésnapomra csinált egy olyan könyvet, eh, ahova hozzám közel álló emberek írhattak benne, volt egy születésnapi köszöntése, hát ami meglehetősen kínosra keveredett éppen ezen okból, amit az előbb mondtam, és amit hát ami gyakorlatilag a mi kettünk kapcsolatának a hivatalos végét jelentette, függetlenül, hogy utána találkoztunk-e még. Csak ez azért mondom, hogy nem vagyok teljesen mentes ottól, hogy Érzelmi szinten ne tudnék azonosulni, vagy ne tudnám megközelíteni az öntörténetet, ami azért egyszerre igen. racionális, és egyszerre érzelmi minden akkor történet. Mit hogy úgymond a Kolinban a rendszerváltás idején a kövérrel, Orbán, a Stóffal, a Navardacú, még a Dajcsal is, és akkor most meg azt látom, amit látok. Tehát nagyon nehéz ezt átélni, meg megélni. De egy picit hat pontosítsam a korábbi amit kapcsolatban mondott. Tehát én nem csak ingatlanokkal foglalkoztam, sőt, alapvetően nem ingatlanokkal foglalkoztam. A portfólió az gazdasági társaság. A, és ezt, ezt értem, végén. csak azt mondom, hogy ennek a tevékenységnek a keretében. De ugye igen. Tehát, hogy, hogy, hogy, tehát ugye azért az kevésbé volt valószínűsíthető, hogy a császit valamilyen történet kapcsán meg lehet vezetni, vagy ha meg lehet vezetni, akkor pillanatok alatt valahol a holdon kellett volna lennie, amivel nincs kiadatási egyezmény. Igen, tehát ö, ö, kiszámoltam, hogy az autópályás praxisommal együtt 1500 milliárd másfél billió forint értékű szerződés egyeztem át. Nincs jelentősége, de mégis lehet, önt egyébként a munkáját bárki kitüntette-e? Nem, nem. Nem is tartottam rá igényt. Az egy másik, én nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, nem. hogy kapott-e emiatt bármilyen nem. állami? Nem. Állami kitüntetés nem kaptam semmilyen. Sem magánt. Tehát ö, volt egy szakmai nevem, legalábbis bízom benne, ami később annyi baj meg, hogy amikor elment a bodnáltanár úr a, a nemzeti autópályától, illetve a csillagminiszter úr volt a főnökünk, aki szintén nagyon tisztelek, ő volt a gazdasági miniszter, és jött a Kóka miniszter úr, aki már a, nem szeretné minősíteni, akkor, akkor én örömmel fogadtam egy felkérést a, a privátszérába. Amikor egy koncesziós autópályától megkerestek, azért mentem oda menni, mert konceszióval nem foglalkoztam. Mi a neve és lehet... hányat írunk? Ez 2006 volt, bocsánat, keverem itt volt, 2000-2006 volt, igen, koncesziós. Ez a M6 Duna koncesziós autópálya szakasz, ez építette az ERD 103-at, ez egy osztrák, német tulajdonú koncesziós társaság közbeszerzéssel nyerték el ezt a jogodhelyre koncesziós pályázattal, ezt a minisztérium csinálta nem mi, de ugye az embernek volt egy neve a szakmában hogy ismertsége, és ők híztak meg. Tesszük le a hangsúlyt, és akkor innen fogjuk folytatni, és jön, jön létre a negyedik rész. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra, önök Császi Zsoltot hallották. Elérhetőségem dörö.fialayanoskukat gmail.com. Viszont hallásra.